Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også 10 i 8 hele Danmarks motivationspodcasts. 10 minutters daglig inspiration til, hvordan du skaber positiv motivation til et godt liv. Lyt med der, hvor du allerede lytter til podcasts. Grunden til, at du kan lytte helt gratis til iværksætterhistorie er på grund af vores fantastiske annoncører, som støtter den vigtige og gode iværksætterfortælling. I denne episode er det i Iværksætter Danmark. Hvis din virksomhed har et CVR-nummer, der er stiftet efter den 30. og 2016, har du også mulighed for at søge om op til 27.000 kr. i tilskud til kompetenceudvikling igennem iværksætter Danmarks Next Step-forløb. Har du lyst til at vide mere, så klik på linket i show notes. Og senere i episoden vil du også høre episodens gæst fortælle om, hvordan Next Step har hjulpet netop dem og deres virksomhed videre. I denne episode af iværksætterhistorien skal du høre historien om Move2x, fortalt de to founders, Steffen og Kelvin. Move2x hjælper produktionsvirksomheder med at forstå og udnytte digitalisering, så de kan skabe en stærkere forretning. Og Move2X er en af de få virksomheder, som rent faktisk lukkede et salg, før virksomheden overhovedet var stiftet. Stiften var ude at holde et foredrag på Novo Nordisk omkring en forskning, hvorefter vicepræsidenten viste stor interesse. Men den historie kommer vi meget mere ind på senere i episoden. Selvom de efterfølgende lukkede flere store kunder, så ramte corona også dem som et lyn fra en klar himmel. Jeg har faktisk troet, de to fagner sig rigtigt på det, da Mette Frederiksen afholdte sit famøse pressemøde. Jeg kunne huske, at jeg sad på sofaen og, og så på Mette der stå og lukkede det hele ned. Og vi havde aftaler. Altså, vi, havde, vi havde nogle bookinger med nogle kurser, nogle, nogle forløb med, med velos i eller der, Og vi kunne bare se, at det kan jo ikke kommer til at ske det her. Men vi må da jo kigge hinanden i øjnene og sige, hvad fanden gør vi nu? Vi taler også om, hvordan Move2X skal skaleres, og om det overhovedet er interessant for de to founders at få investorer med ombord. Ellers har ikke så meget at sige, end en danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Steffen og Kelvin, ordet er jeres. Jamen, Jeg hedder Kelvin, jeg er den ene af co-founderne, og Move2X... Det er en, en virksomhed, som arbejder med gamification. Og det vi gør, det er, at vi, vi tager højspecialiseret viden omkring digitalisering og gør det super konkret og håndgribeligt. Og det gør vi sådan et, et set op, hvor vi tager deltagere, virksomheder, mennesker ind og så prøver de at få ny teknologi i hænderne. Det kunne være robotter. Det kunne være nye computersystemer, det kunne være mange af de her ting, vi hører som buzzwords. Og så prøver man det på egen krop, skaber nogle erfaringer, forstår, hvad det kan give af gode fordele, hvad der er ulemper, og hvordan man kan sætte det i spil i ens egen hverdag. Så det er sådan helt konkret det, vi gør. Det er at skabe et univers, hvor man kan prøve at arbejde med ny teknologi. Og det her univers, hvordan fungerer det? Altså sidder du, sidder du inde i et lab, sidder du uh, off altså remote? H hvordan fungerer det her? Jamen sådan lidt, lidt, lidt kægt har vi sagt, at vi er sådan uh, the home of industrial learning games. Så... Og en kerne af alt det, vi gør, det er, at der skal være noget håndgribeligt med. Man skal have hands on, man skal have hænderne ned i materien. Uh, så alt, hvad vi gør, det er, det er noget fysisk. Og vi har nogle forskellige platformer, og det tænker jeg, det kommer vi nok tilbage på på en eller anden tidpunkt, men... Men det ene, det er sådan et stort øh, læringslaboratorium, en sandkasse, hvor der står en masse industrimaskiner, robotter og udstyr, hvor det så er på de her maskiner, vi kobler vores spil ovenpå. Vores spilunivers, vores gamification af den her, af den her forståelse af tingene. Så, øh, og så prøver man den der. Okay, så, så det, det her det er ikke 96 uh, e-learning-episoder af, af 8 minutter, Nej. man går ind og genfører. <laughs> Nej, det er alt hvad vi gør, der skal der være noget håndgribeligt og det er det, vi har oplevet, det det, vi kommer fra, det er jo, at, at det her med, at, at man rører ved tingene, man arbejder med det, man, man kan, altså lidt kægt kan man sige, kan slå sig på, på det, øh, jamen øh, så, øh, så skaber der nogle helt andre erfaringer, det skaber nogle andre forbindelser op i hjernen, som, øh, som gør, at man husker tingene bedre, og bedre kan sætte det i kontekst til ens hverdag. Så det er sådan lidt at stå i digitale misterlærer hos os, det er lidt det, vi gør. Jeg tænker, at vi lige går lidt tilbage øh, i, i tiden, fordi øh, hele jeres opstart starter, den første del af altså, iværksætterrejse, jeg, synes jeg i hvert fald, øh, ret interessant. Øh, Tag os lige tilbage til, hvordan det hele starter. Hvordan starter Move2x-ideen? inden I så lige pludselig og ret hurtigt de er, jo at, <laughs> er nødt til at, at få skabt et firma. Hvordan kan den historie, kan jeg lige selv fortælle? Fordi det var noget med, at der, der, der var ikke mange dage til, at I kunne etablere det her firma på grund af nogle omstændigheder. Så tager os lige lidt tilbage. Jamen, man kan sige, at vi, vi havde jo grundidéen øh, i med, at vi har lavet det her forskning. Og jeg var øh, over ved Nord Nordisk øh, i deres øh, headquarter derover og præsenterer et andet emne, jeg også forsker i, og havde et, et, et slide for den her vice president, jeg præsenterede, hvad laver vi ellers? Og, og der var det her Industri 4.0 på det her slide. Øhm, og han kigger på mig og siger, jamen, det vil jeg gerne købe. Og jeg siger, jamen, det, det lyder dejligt. Øh, der er ikke så meget forskning i det. Øh, så jeg måtte jo gå hjem til Kelvin og sige, Kelvin, jeg ved, du før har erfaring med at starte virksomheder. Nu har vi skabt det her sammen. Jeg har en, der vil gerne vil købe det. Øh, og det var så heldigvis på det her tidspunkt, der var IVS stadigvæk en ting. Så vi fik begge to et holdingsselskab og fik en til at starte Move2x op. Og så var vi jo så over ved, i og med at det her var lavet på Aalborg Universitet, var vi over ved deres man kan sige, advokater at finde ud af, jamen, hvor meget ejer de af det her. Ja, vigtige detaljer jo. <laughs> ja, øh, og, og de kom så frem til, at de ejede faktisk ikke, rigtig noget, øh, ikke noget af det her. Øh, det var en taget vores viden, vi havde formidlet. Så, så det havde vi fuld ejerskab over Til gengæld, så, øh, så gjorde de os opmærksom på, at der var noget, der hed øh, InnoFounder Experience fra Innovationsfonden. Og her der sidder vi om fredagen og øh, sidder ja. sammen øh, og har det her møde, øh, og så siger de, at der er ansøgningsfrist på torsdag. Og altså så siger om vi om seks dage. Om seks dage. <laughs> og øh, så siger Michael, at ja, kan vi nå det her? Det kan vi nok godt. Så vi sætter os sammen i weekend og, og tager den, den klassiske... Øh, Business Model Canvas, ja. simpelthen i kæmpe format. <laughs> ja, og, øh, og Kelvin har stadigvæk øh, revet malingen af dørene ovenpå, fordi øh, malertapen var lidt for rå. Men vi fandt, fandt et navn, vi fandt, lavede en fuld business case, og vi lavede ansøgningen på den her weekend til Innovationsfonden, og sendte den afsted og tænkte, at det værste, der kan ske, det er, at vi får noget feedback, og så lærer vi af det. Ja. Men blev inviteret til Pitch i, i København, ud af de her 400 ansøgninger, var der så 40 virksomheder, der blev inviteret til de her to minutter Pitch, hvor der sad ni folk omkring det her bord. Og, altså, vi har holdt rigtig mange fordrag. Ja. Men vi har aldrig været så velforbredt. Fordi vi skulle gennemgå både øh, vores idé, øh, vores øh, ja, økonomi og kunder, og, og så mm. videre. Og jeg skal lige forstå, at det her, det er en, de en to-minutters pitch, ikke? Jo. Ja. Med ni minutter, tror jeg. Jeg husker spørgsmål bagefter, ikke? Ja, ja, ja. Så I har, I har to minutter. Altså, så I, I, I, I, I har... I har forsket det her, du er over og præsenterer et resultat fra, fra blandt andet Novo. Vicepræsidenten siger, at det vil jeg købe. Og du tænker, at vi har jo ikke en produkt, vi har ikke engang et en firma hjem til Kelvin. Færdig over Aalborg Universitet, som heldigvis siger, at vi har ikke noget, men til gengæld vil vi gerne hjælpe jer videre, så I kan få noget funding. Yes. Forlade et selskab, for, forlade hele konceptet, forlade jeres pitch deck. Altså vi, altså, vi snakker jo inden for, for næsten få uger her. Ja, yeah, yeah. og så også bare, bare, altså en ting at finde navnet til firmaet, finde identiteten. Altså vi nødt nået at få en grafiker koblet på, han er stadig med os i dag, og øh, få lavet alt design ser det et fornuftigt professionelt firma, sådan nogenlunde ud, og det er det, du også kan se i dag, når man kigger ind på vores hjemmeside, det er jo stadig den samme for den gang af, men det gik bare stærkt, de der dage der. Det er en grund af ting, tænke altså, jeg tænker bare på, da, da du satte snuden mod København for at præsentere... <laughs> i jeres yes, Det var tænker jeg vel ikke, det Var du kom hjem med det i som du har regnet med? Nej, nej, det var ikke det, jeg regnet med at tage over, for jeg havde stadigvæk travlt med at, med at afslutte min Ph.D., så det, der, siger, der, der er fuld knald på, når man skal aflevere sådan en efter tre års forskning, at man så skal formalisere det ned i, i en lille bog. Og årsallet, vi er lige nu, det er? 19. 19, ja. Det er simpelthen 19. Mhm. Ja, så, kommer der sådan, så så begynder I jo så virkelig at delegere I, I går ind i Endofounder, og I får heldigvis uh, funding jo. Ja. Vi, vi får jo funding. altså øh. Men sideløbende men havde vi jo lavet et salg til Novo Nord Nordisk, vi afviklede øh, i sommeren 19. Øh, men øh, og... var produktet klart der? Nej, men vi havde jo solgt det. Så måtte vi jo bare så måtte vi jo lave det. Han havde købt det allerede inden jeg lavede det, så det, er jo, det er jo også lidt en kan man sige. sige det, ja. det skulle jo transformeres fra, fra noget, der var et forskningsprojekt, til noget, der var et kommersielt produkt. Med alt, der, der indebar det. Og man sige, at vi, vi kastede selvfølgelig en masse af vores opsparing i det her. Og fik, fik ret hurtigt også nogle, nogle gode, både en grafiker og en tekstforfatter, til at hjælpe os. At sige, prøv at høre, vi er ikke så gode til det her vi er ingen snyer. er der nogen der kan hjælpe os med det der med farver Æ, ellers så ender vi jo bare med noget der er blot, ø, i en ja. blå skjort så det har vi egentlig været rigtig gode til hele vejen mm. det her med at kende hvad er det vi ikke er gode til Æ, og som man sige, så havde vi det her salg til en nordisk hvor, hvor de fløj ø, tre personer ind fra Algeriet en vicepræsident fra Algeriet og to af folk og ø, en vicepræsident ind fra Rusland og tre af hans folk til Aalborg for at prøve det her. Det er sgu da også lidt blæret, at i løbet af fem minutter nu over, altså sådan tænker jeg, det føles at gå ud fra en tur til, til, til København til at have en virksomhed, til at have nogen som kunde til, at de flyver folk ind fra hele verden til Aalborg, ja. så siger de, nu, nu, nu kommer vi. Altså det er jo heller ikke hvem som helst, de sender over til jer, vel? Skulle ej, vi ikke ej, lige knibe os af en lille smule i armen der? Og det er det, men altså, man skal jo huske, vi er jo vestjyder. Æh, Æh, så det er svært at få os helt op på den højklinge men øh, det var lidt urealistisk også, også den her transformation fra, fra det for, altså, de, den version det var i det var jo det var noget vi har kørt nogle, nogle test på øh, med nogle forskellige folk og nogle studerende og, og ja. har skabt en masse erfaringer med det ikke fordi vi ikke men, men, men at skulle gøre det til et kommersielt produkt der var klar til vice president niveau med kommunikation og med udtryk og med materialer og software inde bag, vi skulle også lave en game engine, altså en game motor, der skulle ligge og køre, altså det skulle vi også lige løse. Og det skulle være på engelsk jo. Ja, ja, ja. ja. ja det, er vi. Det, det, det er alle vores ting. Ja, altså. det er ført på engelsk, så det var ikke det største problemstilling. Um, og, og det her var egentlig, inden vi startede på på, på endnu boosteren. Endnu founder, Ja, endnu founderen, Øh, så det her, det var i fritiden, vi sad og lavede det her. Okay, så I kaster 2.000 hver i, i, i VS'et, og så begynder I bare at spise af altså, opsparing, altså, fordi uh, der er en overfor nogle år, der har sagt, det er en god idé, så I kaster en masse penge i det her selv, for jeg tænker jo også, det er også en af de ting, jeg tænker på, det her, det er jo, som vi snakker i starten, det er jo, det er jo, det er jo fysiske miljøer, mm, ja, det er det. der skal replikere virkeligheden, det vil sige, I skal altså have nogle maskiner, I skal have, I skal have nogle setups, tænker, det er jo heller ikke billigt, tænker jeg. Altså man kan sige i forhold til det, vi gjorde der, det er, at vi, vi gik ind, og så lavede vi en aftale i Målmodus.de, altså en, en legeaftale, som vi kan lege deres fysiske lokaler og deres udstyr, og maskiner, Det kan alle gøre, man kan lege deres trækmaskiner og deres ting og sager til at lave nogle test på. Så det har vi jo det vi i stand dengang, så vi kunne lege os ind på det. Så vi havde ikke den, vi skulle ikke ud og købe en eh, TIG-robotter. Vi skulle ikke ud vi kunne vi kunne bruge det udstyr, okay, ja. lege os ind, betale os for at være der som, som selskab øh, og, og bruge nogle af de faciliteter, der er til rådighed der. Så der har vi været lidt heldige i forhold til den grad, men der, har, der, der er ret mange ting rundt omkring. Øh, bare, bare det. Ja. Og, og man kan sige, det vi gør, vi sætter jo en masse ting oven på de, det udstyr, der er der. Altså vores, vi kalder det techboxes. Ja. Teknologiboxes. Ja. Og dem har vi en, en, en, en jævn del af. Ja, så, så, så, så de yder vi er ikke, så hvis jo at de penge, vi, vi kaster i det, jamen det, det, vil, det, vil, det, vil, det vil cirka gå i nul så med, med nogen Nord nordisk her, med det salg, vi havde. Ja. Øhm, og, og I vil få en rigtig god reference? Det ville vi. Det og det ville, vi, vi fik lov til at bruge okay. deres navn, og fik nogle okay. udtalelser. Og, noget. og man kan sige, sige, I får jo får penge for at køre en pilot, jo men det vidste han jo godt fra starten af. Ja. ja. ja. Det og er også det. en stor tillid, ikke? Altså, og, og det lyder ja. også som om, at Aalborg Universitet virkelig har, har, har støttet op omkring det her, va? Det har det. Det har det både mm. vores, vores gamle kollegaer og, og øhm, man kan sige i, i, i den her funding-proces også har der også været nogle rigtig stærke kræfter til at hjælpe os. Ja, der var de, det var de ja, rigtig dygtige i deres innovationsafdeling ja. derovre. Og nu har I jo i løbet af nogle år tiltrukket ret mange interessante virksomheder. Nu siger I meget ydmygt i som store, men nu ved jeg også, at det godt, at vi ikke kan dem her, men det er jo ikke hvem som helst, der er blevet jeres kunder undervejs, eller? Vi har været meget heldige og, og dygtige til at få, få godt fast omkring de største virksomheder i Danmark. Øh, og, og, og kan man sige Det er vi jo utroligt stolte over Det er en kæmpe tillid at få ikke, At få lov til at komme ind i maskinrum På nogle af de her øh, store, store virksomheder og, og, og hjælpe dem på vej med, med nogle andre måder At se kompetencer på Og, og, og viden omkring de her ting De er jo super, super dygtige Det er jo stærke dygtige virksomheder vi har i Danmark ikke? Men nogle gange kan ja. vi også lige kigge lidt anderledes på tingene Øh, så. men det er rigtigt vi har mange af de store øh... ja, jeg tror de, de fleste har faktisk en aftale om at vi godt må, må nævne dem mm. øh, så det er jo været alt fra, fra folk der laver legoklodser til, til pumper til vindmøller øh, til ovenlysvinduer vi har vi rigtig godt samarbejde med dem og så kan vores lyttere lige selv uh, sætte nogle lighedstegn bag ved dem. Så ja. jeg tror, vi alle sammen godt der klar over, hvem det er nok, <laughs> I snakker om uh, her. Så, så den, den store investering, det er, at I begynder at spise jeres opsparing, uh, I bekaster jeres tid i det her første omgang, uh, så er det jo aften, weekend, nat, I arbejder. Yeah. Uh, I går i nul, fordi I kan lege ind på Aalborg Universitet, det er jo så uh, fantastisk. Uh, men I jo kommet en del videre, så sker der så også lige det i 2020 jo. Ja. <laughs> yeah. oh som, ja, er, er suk, ja, præcis. Og I nu, nu har skaber. vi en virksomhed, hvor, hvor vi siger, vi lever af, at, at folk kommer til os, og at vi har den her fysiske integration, og, og så kommer der ligesom noget, der, der siger, prøv at høre, det er en rigtig dårlig idé, I samles, <laughs> og, ja. og de her virksomheder også begynder at sige, og oh, vi ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det er nok ikke lige strategisk udvikling, vi skal lave lige p.t. Ja, skal... fordi jeg tænker på, at hele fordelen ved jeres koncept er jo netop at sige, at nej, det er ikke kun ren e-learning, det er fysiske miljøer, hvor du skal have det i hånden, hvor du skal lære fysisk. Altså det er, det er, jo, det er jo det, hele jeres koncept, altså det er jo omdrejningsaksen. <laughs> det er det. Jeg <laughs> for lige jeres gøre. produkt. Ja. Og så lige pludselig, så er der en, der står og siger, det må I, ikke? Ja, nej, vi, nej ja, det, jeg, det er jo gør, også... I jeg ved, jeg ved ikke. Jeg kan huske, at jeg sad på sofaen og, og så øh, på Mette der øh, stå og lukke det hele ned, og øh, vi havde aftaler. Altså, vi havde, vi havde nogle bookinger med øh, nogle, nogle øh, kurser, nogle forløb med, med Velox i kalenderen eller der, og vi kunne bare se, at det kan jo ikke lade sig, det kommer jo ikke til at ske det her. Men der kan man så også sige, at vi har virkelig nogle gode kunder der, ikke? Altså, der er ikke nogen, der aflyst, De, vi skubbede, vi flyttede det frem, så vi sådan hele tiden kunne se, hvor det gik hen, men... men Oh, Men vi må jo kigge hinanden i øjnene og sige, hvad fanden gør vi nu? Ja. Så, så, så vi begyndte jo at kigge ind i og sige, okay, hvad er det så, vi kan gøre nu her? Øhm, når vi, vi, kan jo, vi kan jo skabe os et navn, øhm, så vi begyndte at, at opsøge forskellige ting og sige, jamen, jamen, prøv at høre, vi har noget viden her, vi ved faktisk noget om det her, vi vil gerne komme og holde webinar. Og så bliver vi dygtige til at holde webinar, vi har udstyr til at... Både forskellige kameraer og, og blive gode til at klippe os øh, og lave et webinar for Ida og Dansk Industri. Ja, ja. Hvordan, så de sidder så i deres eget miljø et eller andet sted, og så kører I webinarer, så I kan jo ikke ja. gøre det fysisk stadigvæk, men nej, nej, så fast. tæt på som muligt. Ja, ja, ja. ja altså vi, vi bliver simpelthen nødt til, nu skal alt være digitalt, så bliver vi nødt til at være, være rigtig, rigtig dygtige til at lave ting digitalt indhold, og, og, og også ikke bare tage det, vi gjorde fysisk før, og så bare, nu gør vi det bare det digitalt. Hvis altså, vi havde nogle tilbagemeldinger, og vi, vi har sådan noget evalueringssessioner, hvor, hvor vi kører nogle forskellige ting, jamen, så måtte vi blive rigtig dygtige til at gøre det digitalt. Altså lave et studie oven i kamera, ordentligt mikrofoner. Alle de der elementer, som vi stadigvæk virker professionelt. Øh, og så nogle steder, så, så, så havde vi også mulighed for, og, og det var super heldigt, at tage ned og hjælpe nogle virksomheder med at lave digitale åbne hus. Så kommer vi ind i virksomheden og laver videoproduktion og sådan nogle ting, men det er jo helt ved siden af det andet, vi laver, men, men man kan sige, det er jo stadigvæk formidlingen og den her. Hands -on ting. Så i var ret hurtigt til en, at sige, at sige, jeg havde en ret stejl der, så er var ret hurtigt til at sige, at det her, det kan vi også så det blev under Corona sådan lidt et sideprodukt for jer. Ja, det blev lidt sid, ja. det, det var lidt sideprodukt. Ja. Øh, og man kan se, både både Kelvin og jeg har jo hus og barn ikke og og og, og ikke bare muligheden for at flytte hjem i morskælder, øh, når det går lidt stramt i, i startupverden, så så der skulle også ligesom smøre på brød og se mere, hvordan er det, vi får det. Øh, men det må, så må vi jo finde ud af, hvad er der så, vi kan sælge af, som mm. vi kan samtidig med, vi selvfølgelig også brugt tiden på at udvikle for eksempel det her, vores egen platform, som vi kunne tage med ud til virksomhederne. Ja. For det ene udfordring var jo også, at alle kan man sige, læringsinstitutioner var også nedlukket. Så det vi begyndte at arbejde på, var en til os at sige, kan vi få noget, hvor vi kan gøre det samme, med hands hvor vi kan begynde at samle omkring, snakke omkring, det her med at blive datadrevet og tage datadrevne beslutninger, og hvor vi også kan bruge gamification, men tage det med ned til virksomhederne. Så det her med at løfte sine kompetencer og lige pludselig skulle lære nyt. Nu er det jo sådan, at øh, I er jo en del af iværksætter Danmarks Next Step-program. Øh, og der kan, til, til lytterne her, der kan man nede i vores show notes læse noget mere om det, men, men hvad har det betydet for jer at være med i Værksalder Danmarks Next Step-program? Jamen, det vi har brugt det til, det er jo, at, at vi har jo den her erkendelse. Vi er to ingeniører. Hvad er det, vi ikke er gode til? Vi, er, vi kan godt blive bedre til at sælge. Så det er faktisk det, vi har brugt i Værksalder Danmarks forløbet til, jamen, det er at få noget sparring på det her salg. Så, jamen, hvordan er det, vi et... Bliver ved med at være konsekvente i at finde nye kunder. Øh, blive gode til at pitche, hvad er det, vi kan. Så vi ikke kommer og snakker om, hvad, hvad det vi gør, men mere at sige, hvad er det for en værdi, vi skaber for de her virksomheder. Øh, og også bliver bedre til at både at sige, de, de ting, der ligger ind under salg. Altså, hvordan forhandler vi? Hvordan lukker vi de her order. Øh, altså ja. det her, hvor vi tænker, ja, det er en stor del af det her. ikke Hvis man vil have løn sidst på måneden, så må man altså også sælge noget. Øh, og så må man blive god til det. Ja, det hænger jo lidt... Det er jo sådan ret vigtigt, fordi det, det ser man jo svært nogle gange, at folk får verdens bedste idé af udviklingen, og så det er det helt klart. Men, men der er ikke nogen, der køber det, fordi det ved ikke, eksisterer. Der er ikke nogen, der er dygtig til at formidle, formidle det her. Så det, I søger gennem Next Step-programmet, det, de støtter jer med, det er det, det salgstræning og salgsparing. Præcis. Ja, ja. Så øh, vi, vi havde Flemming, som, som vi brugte og altså, så der det at ham, siger, nu spiller han kunde og stiller de trælse spørgsmål, og, øh, ja. og så må vi øve det der koldt canvas. Øh, siger, <laughs> og så, øh, så, så, så, så kommer han og slår os lidt i hovedet, hvis man ikke lige har fået ringet til dem, at man skulle i løbet af ugen. Ja. Siger, det skal I, det er I nødt til. Jamen vi har travlt, det er lige meget. I skal stadigvæk lave salg. Så det var et tough for, for Flemming fra iværksætter Danmark. Der. Ja, ja, det er også super godt. Ja. Og skal man sige, så har vi også haft et rigtig godt samarbejde med de erhvervshuse mm. og erhvervsfremmende organisationer, ja. der er rundt omkring i Danmark. Ja. Vi har lige lavet et samarbejde med Business Esbjerg også, hvor vi skal til at køre noget sammen med en masse virksomheder dernede. Fantastisk. Det er godt at høre, fordi selvom I både er håndværkere og ingeniører og alt, så siger at der er stadigvæk noget, vi ikke er gode til, som er ret afgørende for vores forretninger. Og der, der, det var så det, I valgte. I, nu har øh, I værksættet af Danmarks Next. program har jo mange, mange, mange tilbud mange muligheder, ja. men, men der valgte vi ligesom simpelthen det her. Og det, det kan jeg jo så høre. Det kan jeg også se på jeres resultater. Det, det har så også det har givet podio. Ja, det, det styrker os rigtig meget, og, og, og vi arbejder med det. Og det er det der med, at vi, blive struktureret, altså, vi er jo struktureret. Altså, ingeniører er jo altid struktureret omkring, men vi er rigtig dygtige og struktureret omkring salget, ikke? Og det også er, der ligger en masse metoder og ting, vi kan bruge der. Så vi er dygtige til det. Ja. Det, det er det, der vi er. Der var jo, da vi startede med Next øh, med, med i Danmark, der har vi de her kurser, og der var vi på en af de her salgskurser. Det var en til Det var så godt nok online, men det var egentlig også rigtig fint at få nogle, nogle flere input der omkring, hvordan vi, hvis vi det. Og så er det, det forløb, der så kører nu her med, ja. men det ikke stemmer. man kan sige, at i det her med, at der ligger en støtte, ikke? Altså, det giver jo også, at man ikke skal ud og investere penge, for vi ved jo godt, at behovet er der ikke, men det er jo ikke sikkert, at, at, at vi føler for at investere så mange penge i det, som vi nu har muligheden for, når vi får støtten. Mm. Så ja. det, det giver både en acceleration i, hvornår er det timingen er, altså hvornår er det, vi kan sætte os ned og blive dygtige til det her, i, i forhold til hvad har vi på kistbunden, men også i forhold til motivation, så, jamen, jamen, der kommer lige nogen øh, ned fra erhvervshus og på og siger, prøv at høre, der er det her øh, forløb med iværksætter Danmark, kunne det ikke være relevant? Ja. Øhm, og så ja. det, det er det jo fedt, at, at der er den her opbakning, ikke? Der, ja. Ja, fordi man kan stå meget alene lige pludselig altså, i denne situation, og ikke mindst når coronabølgen så ruller ind over en i lige startet, i total optor, Novo, udvikling, Aalborg Universitet, støtter jeg, alt, alt kører bare i olie, og så kommer der bare sådan en hammer ja. lige pludselig, ja. og skulle navigere i det. Øh, og det brugte jeg så noget af tiden på under corona, både at omstille jer i forhold til den, den digitale tilgang, som du, du lige nævnte kældende før, men også egentlig at løfte jeres egen kompetence. Og det kan jeg godt forestille mig at kunne være en udfordring for iværksætter, at man er i gang med at bygge sin virksomhed op. Det her med, skal vi nu på skolepenge? Skal vi ikke ud og prøve at tjene nogle penge? Men det er jo det, er jo det med hønnen og ægget, kan man sige. Altså, ja, hvis vi ikke lærer det her først, så hvad så? Og jeg tror også, det forløb er jo også, er jo, er, er, er jo også et <laughs> tilbage til os, hands on, hænderne ikke? Altså, det er jo løbende sparring ikke? Altså, hvor, hvor i hvert fald den, den, den sparring vi fandt igennem det forløb, vi fik tilskud til ikke? Altså, han, han var lige så god til at sige, 10 minutter inden du ringer ned til den næste kunde, så ring du lidt til mig så, og jeg ved det er dig der ringer så er jeg, så er jeg kunden så prøver vi lige at køre det her igennem, så får du lidt feedback bagefter. og Det er, det er bare det er super god træning. Ja, men også, også det her. Og man skal være sådan lidt med tænker jeg også, for man ved godt, altså man får det ikke nemt, når man tager den knude. Nej, der er mange indvendinger undervejs i det, det den samtale. Men altså, det er også interessant, det du siger, Oskil, Stefan. Ja, du var ved at sige noget. Jamen vi har jo også ham ikke, Altså, når der kommer, sidder vi med en kunde, ikke? og så, så føler man lidt, man er blevet kørt over, eller der er kommet nogle indvendinger, eller man er blevet presset alt for meget på prisen, og synes egentlig at Hvorfor føler han ikke bare betale det, det koster? Altså dum ja. kunde. <laughs> og så, så er det rart at have en, der ringer til, og ja, okay, det er sådan her, det hænger sammen, eller det er sådan her, vi, vi måske kan, kan begynde at forhandle om det her. Og man kan jo sige, at hvis en kunde synes, det er for dyrt, så, så er der to muligheder. Enten har han ret, eller også så har I bare ikke været gode nok til at, til at synliggøre værdien. ikke? Præcis. Præcis. Æ, og det er, jo, så... og det, er, det er jo den evige kamp ikke at finde ud af, hvad, hvor ligger det henne. Altså. Ja. Og så skal man jo også huske det her, øh, tænker jeg, at, at nogle gange får folk jo rådet det her øh, dyrt sammen med mange penge. Yes. Yeah. Øh, og der er jo en kæmpe forskel på, om det er dyrt eller mange penge. Altså det er jo klart, hvis, hvis man fortæller, hvad tingene koster, så kan folk se, at det er dyrt. Det vil sige, at så føler de ikke, at de får nok ud af det, fordi de siger, at det er mange penge. Det må man godt. sige, siger, ja, det er det. Hmm. Heldigvis er det så også mange penge værd. Uh, mm. men jeg nogle gange så tror man uh, i sådan en situation, så får man blandet dyrt og mange penge sammen og så begynder man at forsvare dyrt, hvor det egentlig bare handler om at møde kunder, så ja, det er rigtig mange penge derfor nu skal du fortælle hvad det er, der får ud af de her mange penge mm. uh, Nå, det, det var lige en lille sejstep her så programmet taler jo til jer, fordi det er hands on og det, det taler lige præcis ind i jeres øh, måde at arbejde på Nu I Move to X, I komme godt fra start I har fået nogle rigtig gode kunder men jeg tænker på det er jo fysisk, hvordan skalerer man en virksomhed som move to x Det har vi rent faktisk haft en god tanke om fra starten af, hvad vi gerne ville. Det vi egentlig en som sådan har brugt de sidste fire år på, og været meget heldig med EnuFounder Experience forløbet ikke, at det kunne undersøge os de første år næsten, og så fik man lidt ekstra på grund af coronasituationen, ikke næsten over et par måneder, tror jeg næsten det var. Det var jo at få testet af altså sikre sig, at det her, det er der er behov for, og, og, og hvad er det hvordan er det skal fungere hvad er det for nogle, nogle viden, vi kan sætte ind i det og, og der hvor vi står nu det er, at vi begynder med at kigge fremad i den skalering her øh, og, og som vi nævnt under corona så udviklede vi uh, gik i gang med at og udviklet vores, uh, vores vi kalder det Move to IoT platform med en anden platform, som er flytbar og kan tage med ud til kunderne og tanken med alt det, det er jo også at, at, at, at, at vi på sigt også skal have Flere mennesker end Steffen og mig, og måske andre, vi kalder os selv Game Masters, så uddanne ja. en masse Game Masters, der selv ja. kan køre med de her spil, og får de her platformer, og kan, kan arbejde med dem. Er... Så, så I har lavet sådan et, et, et, nu er det mit ord her, et, et, et, et lab så at sige? Ja. ja. Ja, for det er jo det, jeg tænker på, at det er jo, at det er jo fysiske rammer, det hele foregår i, ja. det er derfor, at hvordan skalerer man det her, så skal man have flere lokationer, hvordan gør man det? Blandt andet ved at lave et mobile lab, som du så fortæller, Kjeldman. Ja, og man kan sige, det, det, er, jo, det er jo nogle forvokset brætspilsplader, og når vi så har sat det op, jamen så fylder det så omkring de her 20 kvadratmeter. Så er det er ja. et relativt stort brætspil. Og der er så nogle små procesmaskiner, der er en lille presse, der er, der er en lime og der er nogle de her kendte klassiske processer, du vil også se ud i din virksomhed. At Vi har nogle manuelle processer, vi har en pakke og lag lager og så videre. Og ideen er jo lidt, at, at på sigt, jamen, så sælger vi en taget den her platform til andre virksomheder. Det kunne være noget nordisk, så skulle til at selv investere det her. Og så har vi selvfølgelig hele game engine ved siden af, hvor man så køber udvidelser. Så nu er det omkring IoT. Det kunne ligeså godt være omkring øh, øh, bæredygtighed det næste. Ikke? Og så har man nogle nye spilbrikker, eller nogle nye processer, eller nye storylines, man så øh, køber til. Og jeres game engine... Er det software? Er det ren software? Ja, Game Engine er software, Så det ligger det... en spilmotor, vi har udviklet over ja. de sidste år, ja. som styrer hele spillet. Så det er tid, det er fordeling, det er point, det ja. er dataupsamling. Fordi nu siger vi, at vi spiller, men, men vi er jo data... Industri 4.0, som vi snakker om tidligere, handler omkring data, data er kernen. Og det har vi haft helt fra starten, vi samler data op, når man spiller hos os. Det betyder også, at bagefter, så kan man gå i dybden og sige, hvad skete der, da vi gik fra den her teknologi til den her teknologi? Eller gjorde det her på en anden måde? Hvordan påvirker det vores output? Hvordan påvirker det vores setup? Og det er noget af alt den analyse og de værktøjer, der ligger inde i vores game engine. At ja. man kan kigge på, hvad skete der? Hvad sker der i hver runde? Hvad sker der, når vi introducerer nye teknologier eller nye metoder? Så også begynder at dokumentere læringen. Kedvind og Steffen, vi har jo været igennem hele rejsen fra to til, til København og kom hjem med en helt anden, <løb> en helt anden oplevelse, en positiv oplevelse fra, fra en af direktørerne for Novo til at de sendte vicepresidents til Aalborg, til at lige pludselig skulle lave et firma, var i gang, af corona, omstillede jer, men I har jo fortsat med at udvikle Move to X. Jeg tænker bare, selvom I har en god lejeaftale med, med Aalborg Universitet osv., så, så er det her jo ikke helt billigt. I fik Inno founder, men har I søgt funding andre steder, eller har I ud over det været mere eller mindre bootstrapped? Altså, vi har jo fået, fået nogle forskellige både lokale øh, initiativer. Ja, men altså vi er bootstrapped Det er det, vi, det er det, vi, vi har kørt med efter Inno founder Experience, det er ja. at holde den kørende den vej igennem, øh, at, at vi bootstrapper simpelthen. Men vi har fået lokale initiativer, som, som Steffen siger. Ja. Øh, der har været noget VIP. Men igen, det er jo til kompetenceudvikling, mange af de her ting. Øh, vi, har også fået, vi fik et legat fra Opstartsfonden øh, på 10.000. Men det var lige så meget anerkendelsen for os, i at, at de havde fået øje på os og, og så, at, at vi var en, en lokal virksomhed, der, ja. der var på vej fremad. Så, så store funding efterfølgende, det har vi. Så jeg er begge to. Jeg, det er jer to, der ejer selskabet stadigvæk. Yes, præcis. Er det noget, I vil kigge ind i, at få investorer med ombord eller, eller andet, udvide af ejerkredsen? Vi har jo haft diskussionen, men jeg tror også, vi er blevet enige om, at det, det er ikke er relevant på nuværende tidspunkt. Øh, at, at det, det venter vi simpelthen med at kigge ind i. Øh. Så I begynder til vi tjener jo penge nu, ikke? vi har jo betalt løn til os begge to. Og... Mm. Det må da også være en fantastisk uh, følelse. Altså, som siger, hele den der optur, og så kommer corona som en stor hammer. I skal omstille jer, I har familie her hus. I har sagt farvel til trygge omgivelser, uh, studie arbejdsmæssigt. Så det her den, den første løn. Når den første løn kommer, og I kan se, at altså, I ikke tømmer kassen, men I kan rent faktisk betale løn. Hvad jeg siger i til en anden der den første gang der går løn ind. Jamen øh... det har vi ikke. Engang, det har ikke engang tænkt så meget over. Altså øh... det, er jo det var spørgsmål. bare tid, at der, der, der skulle komme løn ind. Ja, så, så der, det, var ikke, det var ikke noget der skulle diskuteres. Jeg sige, vi startede med at innovationsfonden der fik vi jo løn det første år fra ja. dem ikke. Og derefter, så var det jo bare klart, at selvfølgelig skulle der, der levere noget til nogle kunder, så vi kunne blive ved med at udbetale den her løn. Ja. Men, men har der været nogle måneder hvor I sidder og tænker på, at okay, der kunne have stået 20.000 mere, og I har knoklet solen sort? Ja. ja. <laughs> ja. Det tror jeg, det tror jeg alle iværksættere på et eller andet tidspunkt kan, kan lide, hvor man, hvor man sidder der, og det, det hele det flyder bare op over ørerne, og... Deadlines nærmer sig, og ting, der bare fejler, og, og, og man sidder bare og tænker, hold nu op. Ja, men så kommer der jo også nogle, nogle succeshistorier, altså vi er lige blev kommet på kortet hos øh, e Mate som er sådan Manufactured Academy of Danmark, som er et ret stort, øh, hvor vi er spået til at være nogle af de startups, der vil ændre produktionsverdenen, øh, både i Danmark og, og i resten af verden. Øh, så kommer der jo nogle skulderklap undervejs, mm. øh, hvor man tænker, okay, så det er det måske ikke helt dumt, det vi har gang i. Æ... Nej, og det er jo det, man skal huske at tage med, ikke? at finde energien ja. i det her, at finde de her små sejre, som har stor betydning. Ikke? Fordi man kan jo godt løbe en lille smule sur i det, når man kan se, at... Uh... Ja, det er... At det bliver lidt strengt. Når Kelvin indført. Indført, at, at, at måden vi, vi... indtil videre... Fejre vores øh, sejr på, det er, at han går op og køber kage, Så det er meget pragmatisk, ikke? <laughs> <laughs> Et stort salg, så skal vi skulle have, have kage. Det er simpelthen kage. <laughs> <laughs> det er en festlig kage, ja. Altså, det må du ja. lade <laughs> indrunde. Uh, der er flere farver, og der er kiksebund, og der er krem, og jamen, det er jo helt det er jo fantastisk. Ja, men jeg kan godt se det. Ja, der er, der er mere knald, for jeg er noget mere til at godes men altså, jeg kan godt se, at der er, der, er, der, er der er sgu mere fest over at udseende på en kajka. Det vil jeg give jer. Ja. <laughs> men hør nu her, det er jo også at nu sidder vi her og griner, det, men er det der bare at markere, om det så er en kajka eller hvad? Bare det der, man lige at lave en markering på, hvad ja. der hvad? Den her, den var god nu er vi udvalgt til det her, der lukker vi en ordre, vi klarer en måned mere. Det var at finde energi i de her små sejre hele tiden, for ellers så kan man vel godt løbe sur i det og glemme og overse de her små ting. Ikke? Klart. Ja, man bliver der hurtig en gang imellem, så ligger man tænke på. på, oh, det ville godt nok være hvis man bare, i stedet for at køre det ud til, til 16, og man ikke havde så mange bekymringer, og ja. bare var tilbage og skulle svejs nogle, nogle stykker stål, eller Kelvin, der skulle trække nogle ledninger. Jeg gider, og så jeg jeg gider, jeg gider, jeg gider ikke kravlige isoleringen ja. Nej, det gider du ikke. Nej, nej, men det er jo det, at man kan op i fra 20.000 mere, ferie, og man skal ikke tænke på noget, når man er på ferie, og alle de her ting. Men det er jo det, der er kernen. Det er jo det, der er DNA'et i en dansk iværksætter, at vi gør det på trods af. Ikke? Præcis. Ja. En af de ting, af de ting vi sådan, der er en god måde at tænke det på nogle gange, det er, at vi kigger lidt på konton, og ser vi, hvor lang opsigelsesvarsel har vi reelt nu? Ja. Det er et godt mål for at sige, hvor langt, hvor langt, altså hvor langt jeg ved ikke, det går an på, hvad, man, hvad er, i, i, i, ude i virksomheden har vi normalt mellem en og tre måneders opsigelsesvarsel i en almindelig stilling. Ikke? Hvad er vores opsigelsesvarsel lige nu? Er den længere end det her, så er det nok meget godt. Så det du siger, I ser på, hvad der er på kontoen, så ser hvor mange månedslønninger der er tilbage, eller det du siger? Ja, ja. præcis. Altså, det kan, det, det der er der en måde, man kan tænke det på, at sige, hvad er vores, hvad, hvad, altså, ja. vores opsigelsesvarsel, som sådan, ikke? i forhold til der, hvor vi sidder nu. Jo... Så altså, tror vi, har haft meget pragmatisk tilgang. Jeg kan sige, jamen, går det ikke, jamen, så finder vi sgu nok et andet arbejde. Altså... Ja, det går. Ja, ja. Det går vi godt. Så... Og jeg kan, se, jeg kan høre på, at jeres opsigelsesvars bliver længere og længere. <laughs> det håber vi. Det hænger sammen med, med, med udviklingen. Ja, de ja. de to ting de, de ja. følger sig lidt ad. Men man skal vel også passe på. Ja. At, jeg tænker på man skal vel også passe på at man ikke lige pludselig har 12 måneder til opsigelse og så, så slipper man lige trykket ja. på speederen, ikke? Det er ikke. Det du ikke. Nej. Altså som du selv sagde, hvordan skalerer vi? Og vi skalere ikke hvis, hvis, hvis vi bare begynder med at skrive flere måneder eller uger til vores opsigelsesvarsel og så. Ja, true ikke? Ja. Altså vi skal, vi skal fremad, og vi har en masse superspændende planer for fremtiden her, både nationalt og internationalt. Så det der med at bevare den sunde sult, det er vigtigt. Det er jo egentlig også det, jeg hører sige. At, at huske, hvordan var det, vi startede, hvordan fik de første kunder, hvordan var det, vi fik idéerne til de første koncepter, og så bevare den her sult og den her udviklingsstrang og iver. Ja, mm. um. yeah, også bare det, vi synes, det er sjovt. Yeah. Altså at sidde og udvikle lidt, og øh, vi er jo to, to nørder på den bedste måde. Ikke? <laughs> så, så sig, det, det er sgu indtaget sjovt nok at, at en gang imellem få lov til at grave sig ned i et eller andet hul. Ja. Så længe man bare lige husker at sige, prøv at høre, når du sidder i fire timer, Steffen, kan du ikke lige komme op og ringe til en kunde? <laughs> at man også husker det i hverdagen. <laughs> så, det og det er, det. Jo, det er jo det, iværksætter Danmark så har hjulpet os til at sige... Ja husk, lige at, ja, husk lige at stikke hovedet op en gang imellem, og, og den her læring, I har fået brugt den. Og det er jo det, der er så vigtigt, fordi man sidder der og så siger, nah, nu, nu har vi seks måneders opstillelse, jeg behøver ikke lige nu, nej, men, men behøver du om seks måneder, fordi så behøver du også nu. Det er jo det der med, at siger, hvordan bevarer vi det forspring? hvordan bevarer vi den, den tryghed, vi har skabt, kan man sige, fordi ellers så falder man jo ned i det her BMW-syndrom, og så siger når nu går det ene meget godt, og så bliver man lidt malig, og, og mm. den skal man jo passe på, ikke? Ja. ja, fantastisk. Ja. Nå, det, det, nu bliver jeg helt grebet af det. Det er jo dejligt. Når Steffen og Kelvin, det har været en fan, fantastisk oplevelse at, at høre om jeres rejser og jeres meget spændende produkt øh, øh, og jeres rejser indtil videre. Mm. Godt, I har benene plantet på jorden, men stadigvæk fokus på at vokse og gøre en forskel. Ja. Ja. Lidt sulten må man godt være. Det er vi også giver, det, det er vi hele tiden. Vi gerne videre. Steffen og Kelvin fra Move2X, tusind tak, fordi I var med i iværksætterhistorien. Så tak. tak. Det var historien af Move2X, fortalte de to founders, Steffen og Kelvin. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du fortæller lidt om din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har ikke så meget at sige end Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lyttes ved igen. Hej.